Обділені всім, крім походження, власне, зіпсовані своїм походженням, безнадійно і назавжди нащаджені вони їй. Старі пожовані часом двірські дами по гусячому надимали вола гостро пильнували, аби не поступитися нікому в бундючності, витрачали на це увесь запал всі свої сили, розуму втрачати не могли, бо від постійного напруження в тілі. Доступ туди йому був заборонений Від самих початків Змагалися між собою В кількості золотих і срібних прикрас У кого багатші шати У кого ширший виріз для шиї Щоб запакувати його золотом і самоцвітами На одніли шати для баронської жони йшло стільки тканини Що за неї можна було придбати Три робочі воли Дріб'язок Марнослів'я, нікчемність. Самотність кричала над Євпраксією, як дикий птах, гула, як буря. А єпіскопи нахабніли, а єпіскопи домагалися покори. Абат Бодро щодня нагадував про волі імператорову. Імператорські гінці летіли через гори, везли велінні тверді, безжальні, гнівливі. Ївпраксія розпачливо шукала душу людську, за яку могла б зачепитися у своїй розпуці, безнадійно озиралася довкола себе, нізвідки не ждала ні помочі, ні рятунку, ні підтримки. Силу давало їй хіба що нове життя, що визвівало в ній, але те нове, що далі відштовхувало її від Генріха. І ненависною була сама лиш думка про те, щоб знов дивитися на його рудяву борідку, чути ляскучий голос, бачити різкі, недоладні рухи. І ось тоді серед суцільного морку і безнадії заяскрили з розпаченій імператриці чиїсь очі. Почувся голос, війнулася гнучка молода постать. Донька бідного рицаря, що поліг за імператора. Сирота, отже, зовуть Вільтруд, гарна, як Янгол, біловолоса, мов сама Євпраксія, ніжна, уважна, зболена добра, очі правдиві, як прозора вода. Євпраксія відразу повірила тим очам, забувши, що й у найчистішій воді можна втонути. Вільтруд. Стала найближчою істотою для імператриці. Вранці, ввечері, упродовж цілого дня мала бути колоєв праксії. І вона була. Ніхто не знав, ким послана. Як добулася до палацу, потрапила перед очі. Ніхто б не міг пояснити, чому саме вона сподобилася. Бо хіба ж мало гарних дівочих личик у Германії. Але вже сталося. І тепер сам абат Бодо мав приступ до імператриці лише через Вільтруд. Від неї залежало, дозволити чи ні, пустити чи прогнати геть, передати якісь слова чи змовчати. З імператрицею Вільтруд розмовляла лише пошипки. — Ваша величність, ви сьогодні ще прекрасніші. — Чому ти шепочеш, Вільтруд? — говори голосно. Я не насмілююсь, але ж я дозволяю тобі. Однаково, я ніколи не наважусь. Чи, може, ти хочеш перевищити самого абата Бода? Він теж завжди говорить притишеним голосом. Ах, абат Бода такий суворий. Мені здається, він нікого не любить. А ти, кого ти любиш, Вільтруд? Найперше вас, ваша величність. А ще, кого ще? І цілий світ, я готова полюбити цілий світ, ваша величність. Цілий світ полюбити не змога. Неминуче все зводиться до суворого обмеження, до одного чоловіка, як ведеться повсюди. І тоді настає розчарування або й справжні гори. Ти ще не знаєш горя, бо молода. Вільтрут дивилася на імператрицю своїми чистими очима. Вона молода. Одній дев'ятнадцять років, другій двадцять років. Бо хто ж із них може називати іншу молодою? Та є ще хіба ж імператриця, якій належить увесь світ, скаржитися на долю? Так само пошипки з такою самою причистістю в ясних очах переповідала Вільтрут Абатові Бодо всі свої розмови з імператрицею. Ті, що були, і ті, яких не було. А вже Аббат додавав ще й зі свого боку. І так зроджувалося те, що мали впасти на молоде життя і праксі гнітючим тягарем наклипу і обмови. Хто перший посіяв брехливі слова, які мали протривати цілі століття, записані в хроніки, повторювані безчесними людьми і навіть деякими з тих, хто не смілився називати себе істориками. Мовляю, імператриця заявила, що не наважується їхати до імператора в Італію, сохне від скорботи, бо так розпущена своїм мужем, що тепер навіть не знає, від кого несе в собі плід. Ці люди не мали нічого святого в душах знали про злочинні пристрасті імператора і мовчали. Знали про потаємні збори нічні в соборах, вдавали ігнорацію, віддали про чистість євпраксії і всіляко намагалися втоптати її в бруд, так ніби сподівалися такою ціною очистити ім'я Генріха. Відірвана від питомих джерел, полишена на саму себе, на власні сили, позбавлена будь-чиєї помочі. нещасна молода жінка не мала сподівань ні на що. Оточували її чужі, жорстокі, ворожі люди. Сипали в її молоде життя холодним дощем.